Da, večeras govorimo o argumentima oni koji kažu da Ostaljaš Namazad nije kefir i argumentima oni koji kažu da je kafir. E, pa se odmah da naglazu znači, tu je mnoštvo argumentata iz Kur'ana i Suneta pa ću ja e, nastoj da spominem ovaj ćemo preko oni koji e, kad, kad budemo govorili o hadisima koji su slabi hadis nećemo samo spomenuti i spomenuti da je slabi hadis tako da ovaj, ne, ne trašimo puno vremena njima A puno je na znači s jedni i s druge strane. I e, također e, učenjaci su neki nasljali da, da te argumente grupišu, pošto je mnogo, mnogo argumentata, da grupišu u neke, pod neke kategorije te, e, te dokaze, argumente. Paćmo tako i raditi čava. E, znači, govorimo o argumentima oni koji kažu da ostavljaš namaza nije kafir. <clears throat> Od argumenata, prva skupina njihove dokaza u stvari to je ovaj, poznati Kur'anski ajet koji ukazuje na to da Allah Želešanuhu oprašta sve grijehe mimo širka. Poznati Kur'anski ajet, odnosno dva ajeta. Inna Allahe la jabhviru ej yushreke bihi wa jabhviru madu nezalike limeješa. Allah Želešanuhu kaže, zaista Allah neće oprostiti da mu čini širk, a oprostiće mimo teoga kome hoće. Pa oni kažu koji kaže svoj dokaz a kažu ostaneš na maza, znači po ovom ajetu kaže je e, ispod e, pod meši pod voљom Allah dželal ako hoće oprostimo ako neću opustimo jel. Odnosno bitno je da da ulazi saledžan na azar sa ovim našom znači ukazuje da nije kafir. Međutim e, oni koji su na drugom stavu koji kažu da saledžan maza azak oni kažu da ovaj ajet ne negira, ne negira stav da je ostavljavač namaza je kafir. Zašto? Kaže zato što imamo verodostalan hadis, vi ćemo ga spominati poslije, uh, koji je bilježen muslima sunsa hiuhu, da je poslanik s.a.v. rekao in ne be in ređuli va širki u uh, al kufri terku salam. Hadis koji je bilježen muslima sunsa Kaže zaista, između čovjeka širka i kufra je ostavljanje namaza. Pa onda, kaže, po ovom hadisu e, ispadne da je ostavljač namaza e, ulazi u ajed, s jednije strane. Kako ulazi u ajed? Pa je tamo spomenu Al-šana neće oprostiti širk. A ovdje nazvano da je ostavljanje namaza da je širk u hadisu. To tačno, znači, između, između čovjeka, širka i kufra. Znači, nazvano je ostavljanje namaza širkom i kufrom. Na tome, kaže, s ove strane ulazi, ostavljač namaza potpada pod ajed, Al-šana neće oprostiti širk. A... Sa druge strane, kažu također, jel, ajet u kojem je došlo da Allah šan neće oprostiti širka, oprostit će mimo toga ovaj, kome hoće, drugih grijehe, mi imamo takođe drugi stvari, drugi grije koji, koji izvode iz islama, Allah šan neće oprostiti. A što je tu kufer znači? Znači, kufer, razki zmiđer kufra je širka. Kufer je u stvari, jedna vrsta kufra je tek zibu negiranje da poselažešanovu negiranje njegovnje da je da je on gospoda da on stvorite tako znači negiranje uhpse poselažešanovu i to je kufr psovanje alahažešanovu psovanje poslanika sallallahu alajhi ve sellem sve što koja su kufra znači ako bi uzeo pa ajt samo ajt vaadži za širk znači ispada i on je, i on izvodi islama prvo to mako uzmemo s te strane gledajući znači opit Opet nači ovaj ajet neobuhvata sve vrste stvari koji izvode iz islama. I što je tačno znači ovaj ajet e, ajet o širku je previše uopšten da bi bio dokaz po ovom pitanju. E, Slijedeći argument odnosno argumenti to je e, skupina dokaza uko, skupina hadisa u kojima je došlo da onaj ko govori laila hidela da će ući u dženet jel da će se sačuvano na vatri. Imamo nekoliko hadisa u tom kontekstu. Pa oni kažu jel uh, ne je spomenuto da mora klanjat namaz. Znači ko kaže la ilahe illallah, kome budu zadnjeli šla ila, spomenućem te hadisa znači, uh, uče da će učenik biti sačuvan na vatri. Pra tome mehanizam namaza uopšte. Poput hadisa od Moaza ibn Džebela A diskoj bilježi uh, Buhari Muslim svaja dva sahiha kaže mamin abdin yeskada da ila illa wana muhammadur rasulullah illa haramahu allah ala nar kaže nema roba koji svedoči da da nema drugog boga osim allaha <coughs> i da je da muhammad allah posanik, kaže adamu neće allah da ga allah neče zabraniti bapre da ga prži bakre prvo to znači da kaže uder znači ne smojni stigle na nas takođe hadis od ibade ibn samita hadis koji bilješ buhare mustafa 2 sahe jeo koji me je došao men šehi la ilahe illa Allah koji kaže posvjedoci ka la sharikalah da da da, da nema drugog boga jednog jedinog kojeg nema kojeg nema sudruga wana muhammedun abduhu wa da je muhammed njegov rob i njegov poslanik wana isa abdullahi wa rasuluhu da isa uh, allahov rob i njegov poslanik wa kalimatuhu alqa hala maryam wa ruh koju, uh, koju je kazao uh, uh, maryemi poslao maryemi odnosno ka je rekao budi kada je stvaro viso ali islam kaže ruhum in i duša od njega duša od Allaha i duša koja govori Allahu da je šanu znači to govorimo u domaćinju hadisa ul-džennatu haq wan ida džennet istina i da je vatra istina odnosno džehannam istina edkhala ma kana min kaže Allah dželšanu će uvesti u džennet na onom što bude od djela kaže ne spomni sude nigdje namaz on treba da posvjedeći sve ove stvari, da vjeruju u njih, budu bići u njih. Također, kaže hadis Mu'azi ibn Džabara, hadis koji bići u Baudaudir od osina, hadis men la ilah ilah čije za nje riječi, budu la ilah ilah kaže uči u džennet. Također, hadis od Utbani ibn Malika, u kojem je došlo ibn Allah, kad harma ale nari, men kale la ilah ilah Kaže, Allah Žešanu je zabranio vatri ono ko kaže la ilah ilah ilah, Allah a traje time Allahovo lice kaže sviluju hadisima ni spomenu da treba klanjati. Oni koji kažu da je odgovarae na ove hadise na ova na ovo dokazivanje i to kažu da je da je posljednja mazak je afer kažu da ovih hadisa kaže između dvije verse su. neki su previše u opštini, ima opšte značenje. A kaže neki su u je došlo je došlo da da se spominje kao što ono jeftali bi daljke verzija pa sa time Alah lice ili ili u revajtu od Buhari sitkam i qalbi ko kaže la Laila la, i uh, Muhammed Rasulullah kaže Allahšemu za branti njegovo lica za uh, brančega vatri da ga prži matra kaže sitkam i qalbi ili učeo jene sitkam i qalbi znači ima taj dodatak od Buhari kaže iskreno i srca kaže nemoguće znači da traži Allahovo lice da kaže, i da to kaže iskreno srce a da ostavi namaz da ne će da klanja. Nači, sa ispunjavanjem ovo što ovih dodacima što došlu hadis su, znači obavezno mora mora biti naklanja. A kaže ovo što je došlo u opštim, u opštim ovim hadisima, znači oni imaju opšte značenje. Nači da ona kako kaže Laila, ali mora ispuniti ono što mi znamo što smo učili, što se uči je l takozvani ključevi Laila Hilala. Znači šartove Laila, Laila Hilala ima svoje šartove je znači, tako da su kaže ovo je uopšteni hadisi uopšteni hadisi koji je, sa kojima se ne može dokazivati ovakvo precizno pitanje. Da li sa kojima dokazuju su i hadisi u kojima je došlo da će Allah džele izvaditi iz vatre ljude skupinu koja nije radila nikad nikakva hajr a to imamo jel to imamo on dugom hadisu koji bilježi Buhari i Muslim a, u kojem odo od Ebu Saide al-Hudri je o šefatu da će doći na sudni danu za sudni dan kada se kada budu vršili šefat mu'mini a, da, da izvadi svoju braću mumine iz vatre pa će oni reč kaže rabbena kad akhrejna min martana kaže naš gospodar naš kaže mi smo izvadili izvadri oni koji si nama narijdu izvadim. kaže fa lami jebka fin nari ahadum fihi khairi. Nii ni kostu, uva triadu nimi ima pa kaže reče onda Allah jele šanuhu kaže fa yaqulu kaže šafa'at il malaika wa šafa'at il nbiah wa šafa'at il mu'minuna wa baqie arhamu rahimim kaže učinnosti šifaat meleci pa djervesinci pa mumini kaže a ostav je šifaat najmilostivijek znači Allah je rašanoh kaže fa yakbedu qabdata minal nar kaže nasa dhem ja'melud illa kajren qat kaže pa će uzeti kaže rukom kolko zahvati rukom svojom znači staviti svoju ruku u vatru pa će izvaditi ljude kaže koji nisu راد لي نيكا ك خير رضي الله جل شاع لم يعملوا بالله ان يس رضي الله خير قط نيك ان يس رضي لك خير قال قد احترقوا آنسو دسو دسو ان يس كاجي وجيزغلوا في حتى صاروا حمما بسوا استلي دا سو ماشي يقال لها حيا pače se oni kaže uzeti i staviti u vodu koja se zove život fa yusabu alehim kaže pa će se pa, pa će voda pa će se posut oni tom vodom pardon. kaže fa yanbutuuna kama kama ten butula habba fi hamimi say kaže pa će rasti znači oživjeće rasti kaže kao što sjemenka raste u U, a, kao što simenka rasle, kaže, u, ovaj, u vodi koja teče. Ja. A, to je dio hadisa, znači, govorimo o dijelu hadisa u kojem je došlo, znači, da će Allah, on kažu, ovaj hadis ukazuje na to, znači, hadis ukazuje na to, znači, bit će izvađeni ljudi koji nisu klanjani. Nisu radnika nikakav hadisa, znači, nisu klanjani. Da je to kufr, znači, kafir, neće bih spašen na hiratu da to kufr, ne bi, ne bi Allah žanu ove ljude izvadio i spasio. A onda odgovaraju na, na ovaj dokaz, odgovaraju oni koji kažu, da, koji smatraju da je ostavljač namaza keafir, kažu ovo što je došlo u hadisu, lem jamelu hajiren kat, nisu radili nikakav hajir, kaže to ne znači da oni nisu bili klanjači. Neko se to u arapskom jeziku kaže, znači nije, za neko konera ko je loš, ma kaže ne valja ništa. To znači nikad ništa ne uradi hajra. Znači uopšte, znači to u, u jeziku, skoro u svakom jeziku, a tako u arapskom, se neko kaže, ma nema u njemu nikakve hajra, nema u njemu hajra nikakvog. Znači ne znači da on nikad ništa ne uradi u čemu Pa tako u arapskom jeziku. Znači, a, a, to je način izražavanja, a ne, ne misli se da nikad ništa ni uradio hajra. To je na drugo kaže došlo je u kuranskom ajetu u suri Kalem, "Yuma yukshafu ansak ve yud'awna ila sujudi fala yasteteun." Kaže na dan, na sudnji danu, kada će Allah da šanu otkriti svoju čega? Podkoljnicu. Kaže "ve yud'awna ila sujudi fala yasteteun." I bit će pozvani da učine sećdu, fala yasteteun, neće moći. K'o neće moći učiniti seždu? K'o neće mm -hmm. U nastavku ajta. K'haša te nam sarom, ovaj drugi dio, ajta kaže znači, وَقَدْ كَانُوا يُضْعُونَ لَسُجُّدِ وَهُمْ سَالِمُونَ A bili su pozivan da činili seždu, a kad su bili zdravi i mogli su da ju urati. Znači, neće urati seždu, moći urati oni koji nisu čilni sežu na Dunjaluku. Ima hadis ovaj, bohari muslimo po, po pitanju tumačenja ovog ajeta i koji presuđuje po značinu šta znači ovom ajetu. Uglavnom, kaže ovaj ajet ukazuje, ukazuje na to znači da će znači, na sudnjem danu znači, da će Ibreth bit kod oni koji su klanjali, koji su imali namaz, koji su čili sežu. A zatim kaže, u rivajetima bohari i muslima ovo gistok hadisa govornik ili više ravajeta što je došlo, uh, u istoj temi čininja šefata u stvari to presica kao odgovor na ovo dokazivanje došlo je u tim hadisima uh, znači u drugim revajeta u Buhari musima kaže kada Buhari revajeta Buhari kaže hatta iza faragallahu min alqada'i baina ibadi kaže kada Allah džele završi sa presudom među svojim robovima Wa arada an yukhrij bi rahmatihi min an-nar man arada I kaže ihtjedne da izvadi svojom milošću iz vatre koga on hoće da izvede. Kaže mimmen kana yeskadu la ilaha illa. Od oni koji su svjedoči, la ilaha, znači prošot mora da bude na la ilaha. Znači ne može niko ko umre na kufru da bude spašen na ahiretu. To je, to je jasno kodan. I to kazuju habisi, kazuju i ovaj habisi. Kaže, emeren meleike, en juhridžuhum, nareče melecima da ih izvedu. Kaže, fejari funehum bi alam, alameti a athari suđud. Pa će i meleci prepoznati po tragovima seđdej. Wa harram Allah alenari en te'kule min, min ibn adem athari suđud. A kaže, Allah želešanu izabranio vatri da uništi, da pojedevi u doslovnom prevodu da, da uništi, pojedi da izgori uh, od od, uh, od od sinova Ademovi kaže tragove sećti. Fa yukhrijunuh. Kaže pa će izvaditi te znači koji su činili sećdo. Kaže kad im tehašu A kaže A oni su izgorile kafa ispuje na njega pa će biti kaže i sabe عليه ماء ان pa će biti kali pa posuti sa vodom koji se naziva haya kaže pa يبقى رجل مقبل بوجهه على النار tako da je onda se spomnio na čovjek koji će biti zadnji čovjek koji će ući u džennet nako što je bio kažnjavan u vakti je ovde da ovom da je u ovim ovom hadisu a ima i vishi došlu u tome Znači, da, da će biti prepoznatljivi oni koji će, koji će biti izvađeni iz vatri, kada Allah će... Znači, ovdje isti, isti hadis govori istoj temi kao i prijatelj na vadi Isu. Samo ovdje detalj pojašnjen, kako će Melici izvad, koga će izvad, koga bude Allah, svojom milošći vadi iz vatri, znači, izvadit će uh, oni, uh, znači, uh, či, uh, čim, znači, uh, tragovi seždje na njima će ostati znači se. Što znači da su oni bili klanjači. Ti koji će biti spašeni Allahovu milošću, naši imat će drugih grijeha. Imaće drugih velikih grijeha. Do te mjere da znači kada budu izvađeni svi koji budu, kojima se bude činio šefat, da se za ove neće znati. Ali će Allah u svoju milošću izvesti vratiti i uvesti uh, džennet. Ali znači, uh, uslovim je To da će biti prepoznati po tragovima sežije. A tragovima sežije što znači? naše znači što Da su imali namaza. Što ukazuje, jel, znači da, da ovaj dokazivanje s ovim hadisom, sa ovim hadisom, nije nije precizno iz kog Znači, nije jako, je se tu odnosi na ljude koji su klanjali, koji su imali namaz. Kad se spoji svi rjevajati drugih hadisa. Zatim dokazuju uh, sa određenim hadisima iz kojih se razumije, znači, ne direktno, nego indirektno se razumije da onaj koji ostavlja namaz, ovdje govorimo cijelo vrijeme, na ovo su argumenti oni koji tvrde da ostavljavač namaza nije kafir. A isto vremeno, odgovaramo onima koji suprotno tvrde, odgovaramo sa njihovim argumentima. Znači, još uvijek spominjemo argumente, znači, oni koji kažu da ostavljavač namaza nije kafir, znači, imaju skupinu hadisa, sa kojima dokazuju kažu iz, iz konteksta hadisa se razumije da ostavljaš namaza nije kafir od tih hadisa je, kaže, hadis od uh, Ibad ibn Samita u kojem je došlo, kaže, da je čuo Allah poslanika salam sada, da je rekao, ovo ovaj, je zato čuli mnogo puta ovaj hadis uh, kaže, hamsu salavatin iftaredahunallahu ala ibadif, pet namaza je Allah, Žiljšanu, obavezao uh, ljude da opavljaju karefermen leqijahu bihinne lem yuda'yya minhunne še'yya kareže ako sretne Allah sa'nima bihinne za tim namazima znači pet farzova namaza ako sretne Allah zaš'an za'nima lem yuda'yya minhunne še'yya ništa od njih nije ostavljau leqijahu wa lehu indahu ahdun kareže sreće Allah zaš'anu a on ima ugovor za Allah zaš'anu kaže i uthrilo bihilul jannah. Da ih vede sanima u džennet. I zato je bitno klanjati namaze mm. farzove. Wa man laqiyahu bihinna, a koga sretne s njima, s kime sanima? s njima? Sa tim farzovima. Wa qad intaqas intaqas a nešto od njih fali. Nedostaje istikhfa uh, fen bi haqqihim amal vajavajuci ne ciniči ne uh, uh, poštujući niho uh, obavezu vrijednosti i veličine namaza farzova laqihuhu wala ahdalah kasallallahu jashano an yachima togovor kod njega in sha'a adzabuhu wa in sha'a ghafarna ako hoće kaznijega ako hoće oprostića Pa oni koji dokazuju svojim hadisom da je sladjaš namaza nije kjafir, kažu, hadisu kazuje na to, kaže da kaže da ovaj će ostaviti nekoliko namaz, da, da, da neće obavljati neke farzove. Ako neće obavljati neke farzove, kaže, on je pod Allahom i mešijetom, odnosno pod, pod Allahom voljom, ako hoće, kazat će ga, ako hoće, oprostit će ga. Međutim, ovdje, ovdje, ako ste dobro pratili tekst hadisa, u samom tekstu hadisa je odgovorna ono ovo. Zašto? S ovim hadísom se nemože to dokazivať. Jer u hadísu je došlo, ovaj drugi idio hadísa, kaže vo meni lepi je hubi Ako sa njima sretne Allaha Žeša, s kým sa njima? S tým namazima, farzovima. Mm -hmm. Kaže in te sa, a umani min hunne šeja, a umani nešto od njih. Šta môže u nja umaniti? Doši sa farzom umaniť nešto od njih. Šta? Ruknove, šartove, znači neozbiljno klania namazu klanja, čita život nikad nije htio da nauči koji su pravi rukno, koji su šartovi kako da treba iz zadovoljno bude pravi namaz nego ono, hajde klanjaj kako su naučio, kako nije bitno, sam nek se klanja ja. nije bitna forma, kaži bitno, sam ne se klanja ja. znači, na to se misli znači se kad na to Ja kaži men lek jehu ko sretni je Allaha bihine sa njima, sa čime od početka govori Hamšu Salavati sa pet namaza sretni Kad im teka sa, ali nešto umanje od njih. Šta može umanjiti sretnim stanjima? Znači nije umanje i neklanja, nego manj, nešto unutar namaza. A već se spogodi na šta? Znači misli se na ruknove, misli se na na vađebe, ili na, uh, na druge stvari koji narušavaju, poput skrušenost i klanja samo fizički neba, on, kao, da, kao da i neklanja i tako dalje. Tako da ovaj Adis s te strane ne može biti argument ili jako je slabo argument, a s druge strane ima slabost u tom hadisu. To je, to je drugi problem. Znači, ima, iako je Šehal Bani ocjenio radostanim, u tom hadisu ima slabosti. Gledam, ja spominjem razlog do čega. Kad svakopis sviri baviti ima slabosti. Sljedeći hadis je kontrakcija od toga hadisu al debu hurairi. Uh, u njemu je došlo na poznati hadis. Inna In the avwala ma yuhasab bihi nasu uh, min a a'malihim salat, kaže prva stvar uh, što će ljudi uh, sačimećevo račun ljudi, kaže o svojih djela to je namaz. Fa qulo rabbuna lil kaže pa će naš gospodar reći melecima, wa huwa 'alam, Allah je najviše zna. A reče i kaže unzuru 'abdi atammaha aw naqasa. Pogledat će mu je Roba da se ko izvodi račun. Kaže atammahil potpuno na, na namaze ili kaže fa in kanat tameten pa kaže ako su potpune namazbi se farzova naravno kaže kutibet lahu tameten bićem zapisano ko potpune namaz. Wa in kanat qad intaqasa minha shay'an kaže ako nešto manjio nešto od njih qale unduru hal abdi min tatawwu kaže pogledajte imali moj, rab, ne, uh, moj, uh, moj abd moj uh, rob imali nešto o dobrovoljni namaza Fa in kanallahu tatawukaj ako ima dobrovoljni namaza, misli se sve na filamino farzova. Svi znači sunneti oni mimo farzova. Qala atimu li abdi faridatahum ako ima dobrovoljni namaza sve mimo farzova, kaže upotpunite mu robu farzove sa kaže, sa na dobrovolnim namazima potvrđeni su ne tem, potvrđeni ni drugima. Jere thumma tukhadul a'malu ala dalik. kaže tako, tako će se vrednovati djela. Pa onik ko kaže svojim Alison kaže evo jasno ukazuje. Nači on kaže ni ni upotpunio farzove. Pa ćemo biti upotpunjavano od čega? Od dobrovoljnih namaza. Tako kaže, jel te dokazuje znači neć ima farzova što znači ostavljače namaz. Ako će ostavlja namaz, znači nije rečeno da je kafir, nego će biti potpunjeno od nafile. Uh, druga strana koji kažu da je ostavlja stan Az-Zaki odgovara na ovaj hadis prvo s tuje strane kaže mm. lajo se humarfu ovaj hadis nije doostajan nije ga rekao poslanik sallallahu alajhi wasallam svi uh, rivajet koji su došli o ovom u njima ima slabosti u njima ima slabosti najjači uh, rivayet je ono što smo prošli put spomeni kaže in salahat ta kad aflaha wan en, uh, Kaže ako su mu valjani na mazi, znači tada je uspio i biće spašen. Oni ifseder, ako su mu pokvareni, ne budu rijedu na mazi, ne bude valjana s njima kada habbe ve hasir. Kad je propao i uh, i bi uh, hasir znači, uh, neće uspjeti s njima. Uh, to najvjerođe Sony koji koj došao. Uglavnom problem znači ovo hadisa u tome što u njemu ima slabosti. Uh, uh, znači, to naj, najviše su se može reći da je to vjerovostojno od ashabate mimi darija. Da, da to nisu dva riječi poslanika sallallahu a.s.w. La e, također dokazuju sa hadisom, uh, ali neću da ga spominje, nema potrebuje, i, i on slab. A to da iše radijalahu anuha, da je rekao poslanika sallallahu a.s.w. Deva avino indullahi thalafe. Thalafe, uh, kaže, uh, devoj knjige koje će uh, kod Allaha su tri, pa kaži e, divanu, jedan kaže divan, la jabeullahu, vihidi šejan, kaže a to je jedan. I nabraja se tri zvari, glavnom, u kontekstu toga, jel, e, kontekstu toga da, da sa čime onda dokazuju da stavljač namaza, namaza nije kafir. Sto, pošto hadis bilježi ga ima Mahmed, imam Ahmed e, bana ga ocinio dobrim, e, a on je slab, znači slabije, e, ima u sebi slabosti, tako da nema potrebno da ga dokazujemo e, kao argument u ovom kontekstu. Uh, također dokazuju hadisom uh, sa hadisom vebija Muslim uh, pardon Ahmed u svom usnedu u kojem je doš, uh, došlo da je uh, da prenosi od nashaba nasredina Asima Leithia kaže da je neki čovjek došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem hadis je vrlo dobar uh, kaže neki čovjek došao vjerisko sallallahu znači kaže fe esam, fe primio islam ala an yusalli salatain Pod šartom da klanja samo dva namaza. Primio islam pod šartom da klanja dva namaza. Pa mu kaže to prihvatio poslanik Salah Aslam. Hadis vero dostaje. Kaže oni, eto, taj hadis ukazuje znači pošto on prihvatio da klanja dva namaza, znači ona tri neće klanjati nekad, tri neće klanjati, prema tome znači to nije kufr. Znači klanja dva, tri ne klanja dnevno, znači to nije kufr, ne izvodi iz islama. Nako odgovaraaj ovi koji kažu da je, da os maza kufri kaže oni ovaj hadis ka nema onjemma argument da se ovo desilo da je se ovo desilo kada je poslednik sa lanana bilo propisno bilna maza. A, ovo priliči da se desilo nači ka kad je, je bilo obaaj za klaju samo dva namaza svaka po. a ko je. je to u periodu u mekansku periodou na znači, prije hidre na tri godine bio je, znači sam mirać i tada je propisano pet namaza prije toga slanjalo samo dva namaza znači to ukazuje znači ili jedna mogućnost da da znači da je da se onaj da je tada bilo samo propisano dva namaza ili druga mogućnost odgovora na ovo kaže to da je poslanik sallallahu alejhi ve njemu to prihvatio kao, kao šart šart faset imate u drugim hadisima spomenuto Uh, to je rekao, iši radi Allah, kad neko hoće da nešto uradi, sa, dođe sa nekim šartom koji je ništavan šart. Prihvatite to od njega, šart je, ovaj, kad nešto usoljava za islam, Priču ću islam, ali da ja mogu, primar, prim ću islam, ali ja mogu činiti na alke. Prim islam, sam ti primi islam. Kako primiš islam, jasno im to u islamu, to zabranju, haram i gotovo, znači njegov šart je ništavan, a to da se primi islam, ali primi islam. Uh, tako i ovdje, kada posljednik se to primio u stvari, šart je njegov batil, ništavan, ali ki on primio islam i naravno postoji, jel, klanju koliko treba da klanje, tako, na takav način. Na jedan od dva ova načina, znači, odgovarala se na ovaj hadiz, koji kažu da osavljavaju namaza, da je, je kafir. A onda imamo, kažu, oni, jel, hadisi, kaže, imamo do koju ukazuju e, i to možemo reći, jel, možda donijek ovo, možda, neći e, jači, ovo je jači argument. A to je da oni kažu, imamo hadise ovaj u kojima je došlo, sa kojima dokazuje ova druga strana, u kojima je došlo da ostavljavaš namazak jafir. Kažu oni, a, a, a, to što je nazvano ostavljan namazak kufrom, kaže, to ne znači da izvodi islama. To ne znači, kaže, da se izvodi iz islama. A, nego jedno od tumačenja je to, znači, da je to, jedno od tumačenja, da je to dijelo jafira, znači, da onaj ko ostaje namaz, Da, se, da, je, da, da je ličina keafira, zato što keafir ne klanja znači, pa je, pa, je, pa je napisano kao da je to dijelo kufra, ne da je on izašao iz islama. A drugo je to mačenje, da se to misli jel, u, u preneseno značenju, da je arapskom jeziku znači kefere nešto prekriti. Uh, kafir je sijač, naravno kafir znači sijač, onaj koji sije nešto u zemlji pa prekrije, to znači kuh. i tako kaže, kefir nazvan ovdje kaže u jezičkom smislu da je postoji kafir, u stvari, uh, to dijelo ostavljanja namaza je prekrilo njegov iman prekrilo mu iman, kao da nema imana a ni izašli iz islama uh, na koji oni bisli hadisa, znači spomenut ćemo, ta dva hadisa postoje kao argumenta jel, uh, kao najjavši argument oni koji, koji tek tviri ostavljača namaza tose mu reklo na elah dodati bin na binah salafa man u dozv jana namaz pa ko ostao nekafir adisko bijeg davud hirniz vladosan ili onaj koji bijegi muslim između čovjeka kufra i širkaja je namaz pa koga je, pa koga ostao nekafir ta dva hadisa oni kažu znači, imamo kaže drugi hadise u kojima je došlo da su određena djela nazvana kufra A po ičmahu Čenjaka ta, ta dijela koja su uradila izvodi izvod iz Islama. Pa ta kaže, tako je ovdje. Koji iz toga nisi? Tiže, došla na adijsku bilježbu, Arijeva, Sosa, i kaže, si babun muslimi fosuk. Vrijeđanje, psovanje muslimana je grih, griješenje. Vakitalu, u, u kufr, A borba, borba protiv njega, kaže, je kufru. A kaže, mi znamo ovam, kaže, po ičmahu po kuranskom ajtu. Bo je taaifa tani mena mu'minina iqtat al-aks. Di skupni muslimana sukobaraju. Nazvani su da su, sukobili, a nazvano su obe obe skupni muslimana. Znači, to je niti kufr. A tako jode, znači nazvana kufr, ali nije kufr, ne izvod iz islama. Zato je vi, vi znate kroz istoriju da su da su i dan danas boraju i dvije skupine muslimana, jedna i druga danas muslimani ratuju, jedan protiv bijed. Znači to nije osam kufr. To je haram što rade. Jesu griješni na druga strana, ako jedna druga na zulumu ustrojava i tako dalje, al nije kufr. Pa kaže ovde nazvan u hadisu da je to kufr kaže, al to nije kufr. Pa tako kaže i ostavljaš namaza je nazvan kafirom, al to nije kufr ko izvodi iz islama. Nego da je to veliki grijeh, da mu se time prekrio iman i da to djelo liči djelo kafira, jer kafir ne klanja. Također imamo hadis kaže u je došlo i znani bin Nasihuma bi kufr. Dve stvari, dva, dva loša djela kod ljudi, kaže, "Unima je kufr." koja kada ta nu finesse oni niahatu ale ale meit uh, umalovažavanje bređana inućih porijekla i naricanje nad umrlim i to nazvano hadisov hadis u tefko na nazvano u hadisma ta dva djela da je kufr a ova oba djela koja su uradena izvode iz islama prema tome kaže je u čemu je razka kaže između ovih hadisa i onog u kojem spominjete dostavan mazakuf Zaista, ovo dokazivanje znači, ima snagu svoju. Također, kaže, imamo hadisa nekoliko, <coughs> u kojima je došlo da se negira iman onome ko uradi neko djel. Lej se min namen falak eda, nije od nas koje uradi to i to, nije od nas koje uradi to i to, znači ima puno stvari, dosta stvari. Nekim što sam napravljeno znači preko dvaci. Lej se min namenu i tako da nije od nas onaj kod na stvari. Sve te stvari koje se radi o te grijesi ne izvode iz islama. Uh, kako odgovaraju oni koji kažu da je sad našla mazak Odgovaraju na ovoj stvari sljedeći. Da kažu da u stvari jel, kaže, ima razlike u tekstu hadisa između ovih koji su spomenuli ovdje. Kaže u Aqtitalovu kufr ovaj prvi hadis. Kaže a borba protiv muslimana je kufr. Ode je došlo na arabske enzice i kaže kufr neodređeno. Oni koji su učili arabski je znađu da su sad način neodređeno. Znači bez elef. Također kaže u ovom, is nani bin nasi huma kufra in kufr. Dvije stvari, dva griha koji, koji rade ljudi, u njima ima kufr. Opet došlo neodređeno kufr. A kaže, a, a hadisi u kojima je došlo da, is, da, da namaz, ostavlja namaza, je došlo određeno, el kufr. I kaže, u tome je razlika. Ovo kad se kaže kufr neodređeno, misli se, znači, uopšteno da liči na dijelo kufra i da ne izvodi islama. A kad dođe el kufr, Nači to je kuferko izvodi islama. To je gledajući sa jezičke strani. To je znači gledajući sa jezičke strani. A onda kažu također. Takođe kaže imamo a, znači ova razlika sa sa tej jezičke Kaže razlika između ovih djela u tome što je namaz rukn islama. Za Razlika svih svi djela ovamo što se radi, znači oni nisu uopšte rukn islam, to su grijesi. Znači ogromna razlika između rukna i ono što nije rukn. Tako da se to dvoje ne može poreći. I saiz da to ima smisla. A kaže imamo sa, sa drugi zvani, imamo druge šerijaske tekstove koji ukazuju da ostavljača namazak jafer mimo ova dva hadisa i to je tačno spomenjemo te dokaze. Tako kaže da se dokazivat na takav način, na takav način kaže Uh, nije jako dokazivanje znači, uh, da upoređuju se ovi šarijetski teksovi sa onim šarijetskim teksovima. U stvari, uh, kad bi rezimirali uh, snagu dokaza, znači, ovo, je, ovo se može reći možda jedan od najjačijih dokaza, onih koji kaže da o sljedačnom azad nije kejafir. Znači, ovo je što se malo prispomeno, te hadise. Da oni kazu, hadisu kojima ima došlo do sljedačnom azad kejafir, su isti kao i ovi hadise. Znači, nazvano je Kufravan izvod iz Islama. To je donikli jedan najjačiji dokaza koji im Osv ovo ostali su dokazi dano uopšteni na ni se može odgovor slat. I nema i naravno ima oni još dokaz da spominjemo e, po pitanju toga da osoba da namaza nije kafir. E znači imamo oni, spominju, e, da, da, znači, oni problem ovde znači stvar tumačenja tako oni kažu. Znači šta tumače čega? e kaže da takođe o vi hadisi su kad me dođe spojde do svađala namaz Kufr kaže tu se misli na ono kaže ko ostavi namaz dzhuhud negirajući njegovu obavezu kaže ne misli se na ono ko ostavi a priznaje njegovu obavezu potvrđi njegovu obavezu znači, e, znači, znači on načo tako tumaši pokušava da napravi tako zvani tevil tumačenje te hadisa da se ne misli znači da se ne misli e, da se ne misli na na, na znači oči da kaže da je to Kufr dune Kufr Da je to kufr, kako došlo u nekim hadisma, da je to kufr koji ne izvodi islama. Znači ima kufr, nešto naziva se, grije neki kufr, ali ne izvodi islama. Na takav način oči to dobro tumače. Drugi, uh, ili možemo reći, to je zadnji dokaz po pitanju ovaj, argumentiranja, uh, drugi, na, uh, po mnogim mošljanicima izgledu o temi koji, su, koji je jak dokaz, uh, i Burušgana Burušgana navodi u svojoj knjizi da vidajte kako staje u Mutahari kao jak dokaz ovi, ovi učenjaka koji ne tekviru predstavljačano naze onaj hadis poznat hadis mu tefetu na lehi od uh, Ibn Suda u kojem je došlo da kaže la je ilu demo demu imren muslim i ila nije dozvoljeno fir muslimana osim osim u jednoj od tri stvari tri situacije koje su tri situacije Sviđa se ta način. Nije dozvojna krv muslimana. Šta? Efei Buzani, znači nalučar koji je bio u braku, znači on, znači propisa njega da bude kamenoman. Njegov, znači kao musliman, njega krv je Pa kažu onda također, kaže nije dozvojna od koga? Nefs bi nefs, glava za glavu, od mazda i treći... Tariquddin i Omar al-Mufarq li jamaa. Uh, Onaj ko ostavi vjeru napusti džamat muslimana, tu je to je riđo otpadnik. Pa kaže u hadisu, došla u hadisu je došlo, kaže da je dozvoljena krv muslimana samo u tri slučaja. A on kaže ako je kafir, on postaje otpadnik. Trebalo bi da je, da je spomenu i da je njegova krv dozvoljena. Ostavljača namaza, a ni spomenu to hadisu. I kaže, pa to znači pošto ni spomenu hadisu, to znači šta? Znači, ne, znači, nije on sa tim ostavljanjem maza, nije učinio dijelo kufra. Jer učinio dijelo kufra bi uvijez pominut kao otpadnike. Pa onda druga skupina odgovara njima kaže uh, pod prva dva ne može potpast ostavljaš namaza, ali može, kaže, pod otpadništvo. Onaj ko ostavi namaz, postao otpadnik i potpada po to treći etark ljudini. On je namaz namaza. S njima dokazuju. A također kažu, ovaj hadis nije sakupio sve moguće S, uh, uh, situaciju kojima je dozvoljena krv muslimana. Što? Jer imamo i druge hodice. Koje je? Imam no homoseksualac kao tako? A nije spomenuti o hadisu. Najjašći argumenti je po pitanju homoseksualce, onaj hadis što ima, on je daiv. Po pitanju uh, da se ubija homoseksualac, najjašći argument je šta? Ižma, ižma, shaba. Šta imam još nakon toga? Hirabe. Razbojništvo. Kur'anskoj majeti je tu došlo a se razbojnik koji ukrade, ubije, zaplači da se ubija. Da zapinjive se. Načito izuzetak. Pa ima li još nešto? Onaj koji čini fesad na zemlji. Opet Kur'anski ajat. Au fasadin fil ard. Načito to je šestasta vrsta koja se kogod čini fesad na zemlji i kad ja procjenim da njegov fesad ode dostiže stepen da, da ga treba nema što gaći takva vrsta zločina ratosu da se ubija, dozvoljeno da se da se, da se da se izvrši takav presud Naci Sveto uzajetrno naotraješ spomin to u, u hadisu. Pa kaže on tako dolazi i ostavljač na maz. Uh, Ime kod ame zanima spomnje el po pitanju argumenata ove skupine eh, spomnje eh, argument dulkaz. Iako to u stvari nije dulkaz Kaže on inna la'nalam fi asr min al'asar ahadan min tariki salati. Ja vetera turizeta sinuhu wa salatu alayhi wa dafnuhu fi maqabir almuslimin wa muna min mirath min mirathihi wa la farqa bayna azwajain li tarf wa la farqa bayna salati wa law kana kafiran la thabtat hadhihi alahkam. Zaniusat povije kaže mi znam. Il kad ne pardon, mi ne znamo kaže ni jednom vremenu periodu islama govori za period pri neka koji se desio kaže da je neko od ostavljača namaza, koji ne klanja namaz, a živi među muslimanom od muslimana, kaže da, da nije gasoljen, da mu nije klanjala dženaza, da nije ukupan među muslimanem, muslimanskom mezare, i da je bilo zabranio njegovo nasljeđivanje. I da je zbog toga bilo naređeno da se razvede u svoje suplike. Kaže da je bio kjafir, kaže bilo bom potvrđeno to taj propis nad njim, ovi spomenuti propisi ovo on kaže, jel? Međutim, posljedno pa se pitanje koliko je, koliko je prihvatljivo što je rekao. Je li to tačno? Ovo je neprihvatljivo što kaže. S koje strane je prihvatljivo? Koje, zašto ovo nije prihvatljivo što je rekao? Zbog primjene šarijata, ovo je Ne to, nego je ovaj propis što on spomeni, ne može biti argument. Ne može biti argument ono što je posljedica ovog propisa. Posljedica je ovog propisa. Ako ostavljača namaza keafir, sve se ove stvari u ne radi. Ako nije keafir, radimo se. Znači, posljedica ovog propisa, ili ester, trak ovog propisa je ovo što on spominje. Ne može biti trak nečeg dokaz za ono koje će kada slučenjaza uopšte razilazi. A pe, Pa znači, pitanje je li tačno? Ko kaže da, nije? Ko kaže da neko ostavljačane namaza nije bio procesoiran u ovom kontekstu? Da mu nije klanjena dženaza, da nije kupno među muslimanima, da je razvedeno svoje žene zato što ostavio namast, tako dalje. To što on kaže, mi ne znamo, znači ti ne znaš. Ko kaže, do nekim sredinama, nekim mjestima, nije sprovođeno ovaj propis. Ko tu tvrdi da ni tako bilo? A, pogotovo što se znači, nakon što se raširili mezebi, Hanefijski i Malikijski, kao treći Šafijski, najmanje je bio zasupljen Hambelijski mezeb, skoro da je bio iščezao jedno vremen, a, bio je u Siriji jedno vrijeme, Damasku i oko Damaska. A, znači, ovdje ostali meseli, bez svaka izglednja stavu, dostavljaš namazan nije keafere. Da se ispovodi plani propis ovaj. Znači, ili se zatvori, privede kadi i to slično. Za tome, znači, ovo što on spomeni, ne može biti argument, to je tvrdnja. A u svaku, to je posljedica ove meselije. Ne može biti posljedica, dokaz za osnovu meselije. Ne znam koliko